ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله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 يا ايها الذين امنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اسدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار أيها الناس عباد الله اوصي نفسي واياكم بتقوى الله عز وجل لانه قد فاز المتقون يعني واجهوا الله دقيقي زangu إسلام ان نفسي يangu نكوصي ايني دقيقي زangu اسلام لقمشي الله سبحانه وتعالى Mana hakika wa mifuzu na kufaulu wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala anasema Allah subhanahu wa ta'ala inna lilmuttaqina mafaza kwa hivyo ndugu islam tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala fi sirrin wa fi alana katika siri na katika dhahiri Mana hakika wa mifunzu wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala baada ya usia huu wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndugu islam Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika kitabu chake ya ayuha ladhina amanu itha nudiya lisalati min yaumil jumu'ati fas'u ila dhikrillah wadharul bay' Allah subhanahu wa ta'ala hasema katika kitabu chake anadi na kuita na kusema enyi waumini inapoadhiniwa swala kwa ajili ya siku ya Ijumaa Inapoadhiniwa kwa ajili ya swala siku ya Ijumaa basi kimbilieni katika utaji wa Allah Subhanahu wa Ta'ala na muache biashara zenu acheni kuuza na kununua mkimbilie katika utaji wa Allah Subhanahu wa Ta'ala na hayo ni bora kwenu nyinyi la mujelijua na ili mpate kufaulu ndugu islamu Juma yetu ya leo Tutaanza Msururu wa khutab ambazo kwamba zitaongelea zitaongelea siku ya Ijumaa utukufu wake na sunani zake kadhalika pia na baadhi ya bida ambazo kwamba zimezushwa na kuzuliwa siku ya Ijumaa ndugu Islam Ya jumaa siku ya Ijumaa ni siku ambayo kwamba zama za ujahilia na wakati wa ilikuwa ikiita yaum alaruba ili ndio jina ambalo kwamba siku ya jumaa ilikuwa ikiitwa katika zama za ujahilia na yasemekana wa kwanza kuiita yaum aljum'a ya siku ya jumaa kuiita siku hii yaum aljum'a ni Kaabi ibn Luai mmoja katika ya zake mtume sallallahu alayhi wasallam katika makuresh katika wale viongozi na wakubwa wa makuresh ambaye kwamba ni babu yake Mtume sallallahu alayhi wasallam yasemekana ndio wa kwanza kuiita hii yaum alaruba yaum aljumua kuwa ni siku ya sababu ya yasemekana ilikuwa inapofika siku hii ya jumaa akiwakusanya na kuwapatia mawaidha mbalimbali kuwahimiza katika jambo la ufahamu na jambo la elimu kuamrisha mema na kuwakataza maovu kwa hivyo huyu ndio wa kwanza kuyita siku ya jumaa yaumul na wanachuoni wanataja sababu kwa nini siku ya e jumaa imeitwa yaumul jumaa umetajwa sababu nyingi lakini kuna sababu kuu mbili sababu ambazo kwamba zina nguvu na zienda sambamba na dalili sababu ya kwanza siku ya e jumaa kuitwa yaumul jumaa ni kama walivyoelezea baadhi ya ulama wasema lijami'i khalqi adam alayhi fiha Sababu ndiyo siku ambayo kwamba lilikusanywa umbile la Adam ndani yake na ndiyo ndio siku aliumba Adam alayhi salatu wassalam. Ndio maana ikaitwa ya Jumai na lake limekusanywa ndani ya siku hiyo. Kama ilivyokuja katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema kuwa inna min afwali ayyamikum yawmul jumua hakika katika siku zenu bora ni siku ya Jumua. Akataja kwa nini Jumua imekuwa ni siku bora? Akasema fihi khuliqa Adam ni siku ambayo kwamba ameumbwa Adam ndani yake Ini sababu ya kwanza na sababu ya pili wanasema baadhi ya wanachuoni lijtima'i an fiha kwa ajili ya kule kujumuika watu ndani ya siku hii ina maana uislamu wa wanajumuika na kuja pamoja ndani ya siku ya jumaa kwa ajili ya kuhudhuria khutba ya juma na swala yake Ndiyo maana kuitwa yaum al ni siku ya mkusanyiko ni siku kwamba ya kusanya watu na kuwakusanya waislamu kwa ajili ya kuhudhuria khutba yake na swala yake. Kwa hivyo hii ndio sababu na ndio maana ya yaum aljumua. Ndugu Islamu tukielezea fadhail yaum aljumua. Fadhila mbalimbali za siku hii. Kwa nini siku hii imekuwa ni siku tukufu? Ni siku bora. Katika fadhila za siku hii ni a ile utangulia. Allah subhanahu wa ta'ala asema inyiuamini inaponadiwa na kuwadhiniwa kwa ajili ya swala ya siku ya Jumah. Kimbilieni katika utajwa wa Allah subhanahu wa ta'ala na muache biashara zenu mbalimbali. Ina maana inapoadhiniwa adhana ya pili. Ile adhana ambayo kwamba khatibu anapanda juu ya mimbar Basikila kila mmoja katika Uislamu wa wale ambao kwamba yawajibika juu yao salatul Jum'ah waache biashara zao kwa ajili ya kukimbilia utajwa wa Allah subhanahu wa ta'ala Kuudhuria khutba ya na pia vile vile kuudhuria swala yake kwa hivyo hii ni dalili na ushahidi ya kuonesha utukufu wa siku hii kadhalika pia katika utukufu wa siku hii ni siku ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala Allah ameapa kwayo Allah aliposema washahidin wa, wa mashuhud yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa ash Ashahidu Yawmul Jum'ah huwa shahid ni siku ya Jumah. Kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameipa na hii siku ya Jumah. Na wanachooni wasema idha aksama Allahu bishay'in min makhluqatihi falibayani fadli wa 'idhami Allah anapowaapa na chochote katika viumbe vyake. Ina maana Allah akaapia kupitia kiumbe chake. Basi hii inaonesha utukufu wa kiumbe kile asa katika zama ambazo kwamba Allah ameapa kwazo na katika viumbe ambavyo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameapa navyo ni yaumul jum'a wa shahid wa mashuhud anabi sallallahu wa wasallam asema ashahid yaumul jum'a kuwa shahid ni siku ya jum'a kadhalika pia vile vile katika zango islam katika utukufu wa siku hii mtume sallallahu wa wasallam asema khairu yaumi talat alayhi shamsu yawmul jum'ah khairu yawmi siku bora ambayo kwamba jua limechomoza juu yake yawmul jum'ah ni siku ya jumaa na katika riwaya mtume sallallahu alaihi wasallam hasema inna min afdhali ayamikum yawmul jum'ah au yawmal jum'ah hakika katika siku zenu bora ni siku ya ijumaa kwa hivyo ndugi zangu waislamu hii siku ya ijumaa ni siku bora Nabii vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abi Lubaba Ibn Abdillah Al-Mundhiri radiyallahu anhu Asema inna yawmal jumuah hakika siku ya jumaa inna yawma aljumua jumuah sayyidul al ayyam ni bwana wa masiku ina maana ni siku tukufu kwa hivyo ndugu zangu waislamu i ni siku tukufu ni siku bora katika yali masiku ya wiki na utukufu wake ni haya ambayo kwamba tumetaja tumetaja aya mbili katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na baadhi ya ahadith kutoa katika sunna sa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam zenye kuonesha utukufu wa Ijumaa aqulu lakum ma tasma'un wa astaghfirullahi li wa lakum wallahu a'lam alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Ndugu islam tukiendelea kutaja katika futbaitu ya pili baadhi ya adilla dalili kwenye qur'ani na kwenye sunna zenye kuelekeza na kuashiria juu ya utukufu wa siku ya juma mtume sallallahu alaihi wasallam akielezea siku hii ya jumaa kuwa ni siku teule Allah ameitiwa na kuichagua kwa ajili ya umma huu al-ummatul muhammadiyah umma bora ambao kwamba umetolewa miongoni mwa umma Katika hadithi ya bihuraira radhiyallahu anhu tume sallallahu alayhi wasallam asema adallallahu azza wa jalla anil man kana qablana fakaana lilyahudi yawm sabt wa kaana linnasara yawmul ahad Fajaa allahu azza wa bina fahadana li yaumil jumuah mtume sallallahu alayhi wasallam asema kuwallahu subhanahu wa ta'ala Aliwanyima wale kabla itusisi ya ni yani na manaswara Aliwanyima na hakuelekeza na kuongoza na kuonesha utukufu wa ijumaa kwa hivyo siku hii ya ijumaa walichukulia ni siku ya kawaida lakini sisi siku ya kawaida ni siku tukufu sababu gani Allah subhanahu wa ta'ala aliwenye maidaa na taufiq Asama Yahudi hawa wakajichagulia Jumamosi. Wakaifanya kuwa Jumamosi ndio siku yao tukufu, siku ambaye kwamba atajumuika ndani yake kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Fakana lilYahudi yaumusabti. Na manasara nao wakristo. Wakana naswara yaumul ahadi wakajichagulia siku ya Jumapili. Faja Allahu 'azza wa jalla bina Allah katuleta sisi umma Muhammadiyah al-ummatul Muhammadiyah fahadana li yaumil Allah katuongoza katika siku ya Ijumaa kwa hivyo ni siku ambayo kwamba Allah ameiteua na akaichagua katika umma huu na Allah katuongoza katakuli kutubainishia na kutuonesha utukufu wa siku hii ya Ijumaa kwa hivyo ndugu wa Islam siku ya Ijumaa si siku ya kawaida tusichukulie kuwa ni siku ya kawaida ni siku tukufu kuna mambo na kuna matukio matukufu ambayo kwamba yametukiziea ndani ya siku ya Ijumaa. Ndiyo maana siku ya Ijumaa ika ni siku bora. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoelezea kuwa siku hii ya Ijumaa ndani yake ndio siku aliumba Adam. Na pia vile vile ndio siku ambaye kwamba Adam alitiwa katika pepo na akatolewa katika pepo na ndio siku ambaye kwamba Adam amekufia ndani yake. Bali akasema ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wala takumu sa'atu illa fi yawmi al wala pia vile vile kiama kitu simame isipokuwa ndani ya siku ya Ijumaa. Haya ndugi zangu Uislamu inaonesha utukufu wa siku ya Ijumaa. Na pia vile vile katika yale yenye kuonesha utukufu wa siku ya Ijumaa. Kuwa swala bora katika swala za faradhi ni swala ya alfajiri siku ya Ijumaa. Kwa hivyo hii inaonesha utukufu wa Ijumaa kuwa swala bora katika siku katika swala bora katika swala tano. Ni swala ya alfajiri katika siku الله jumaa ana Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qal qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam inna afwalah as-salawat inda allahi azza wa jalla hakika swala bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala katika zile swala za faradhi swala bora swala bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo ni swala bora katika swala tano ni swala ambayo kwamba itaswaliwa alfajiri siku ya Ijumaa tena kwa jamaa. Kwa hivyo hii inaonyesha kuwa Ijumaa ni siku bora. Ndio maana swala bora ikawa ni swalatu al-fajri yawm fi jama'ah. Swala ya jamaa alfajiri siku ya Ijumaa. Alimam Ibn Ibnul Qayyim rahimahullah katika Zadul Ma'ad kielezea hii siku ya Ijumaa na bora wake akasema fa yaumul siku ya juma, yaumu ibada ni siku ya ibada na maana ni siku bora na ni siku ya ibada ina maana ni siku ambayo kwamba Allah ametuchagulia na Allah akatuwekea kwa ajili ya kujumuika pamoja kuishuhudia hutba yake na swala yake kwa hivyo hii ni siku ya ibada akasema wa huwa fil hii siku ya jumaa katika masiku Kashahari ramadhana fi shuhur ni kama vile mwezi mtukufu wa ramadhani katika miezi ina maana mwezi bora na mwezi mtukufu ni mwezi wa ramadhani basi pia vile vile ya siku ya jumaa ni siku bora katika masiku ya wiki Kashahari ramadhan fi shuhur na pia akasema wa sa'atul ijabati fihi na hii itakuja kuelezea kuwa kuna sa'atul ijaba fi yaumi aljumaa kuna lile jisam bali kwamba muislamu anaponyanyua mikono yake ndani ya siku ya Jumamu kwa ajili ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala khairi za hapa duniani na kesho akhera Allah hamregeshi bila bila kitu Allah lazima atamjibu ile dua yake ya khairi ambayo kwamba yeye aiomba kwa hivyo jisahili katika siku ya Ijumaa kaleilatil qadri fi ramadhani ni kama vile lailatul qadri katika mwezi mtukufu wa ramadhani kwa hivyo haya yaonesha utukufu wa siku ya Ijumaa sayyidul ayyam aidul usbu' ile idi ya wiki maana pia siku ya Jumani siku ya Idi kama ilivyokuja katika hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma Mtume sallallahu wa alayhi wasallam asema inna hadha yawm eid jalaahullahu lilmuslimin Hakika siku hii siku ya Jumah ni siku tukufu ni katika zile sikukuu kuu za Uislamu Allah amewachagulia na kuwajalia Uislamu kuwa siku hii ya Jumah ni siku ya aidi na ni siku tukufu kwa wao. Kwa hivyo ndugu islam hizi ni adila mbalimbali zenye kuonesha utukufu wa siku ya Ijumaa. Na kama tulivyosema kuwa khutba yetu ni khutba ya muendelezo. Leo tumeelezea siku ya Ijumaa kwa nini imeitwa Ijumaa na kabla kuitwa Ijumaa ilikuwa inaitwaje? Tukasema itwa ya Yawm al-Aruba wakati wa zama za ujahidia Na kwanza kuita hii juma kuwa Yawmul Jum'a ni Ka'b ibn Lu'ay sababu ilikuwa akiwakusanya watu wake akiwakusanya makuresh katika mji wa maka kwa ajili ya kuwapatia mawaidha siku hii. Awapatia mawaidha, akiwaonya na akiwataadharisha akiwaelekeza katika mambo ya khair kama vile elimu na ufahamu, Ndiyo maana ikaita siku ya Ijumaa. Na sababu nyingine tukataja ni siku ambayo kwamba alikusanywa Adam, umbile la Adam na ndiyo siku ambayo kwamba umeumbwa Adam ndani yake. Na pia vile vile ni siku ambayo kwamba Uislamu anajumuika ndani yake kwa ajili ya kushuhudia khutba ya Ijumaa na pia vile vile kwa ajili ya kuhudhuria katika swala na kushuhudia swala ya Ijumaa. Kwa hivyo ndugu zangu wa Siku Ijumaa ni siku tukufu. Ni kama vile mwezi mtukufu wa Ramadhani katika miezi. Na pia kuna saatul ijaba takuja kuelezea katika khutba za mbeleni. Lile saa ambalo kwamba Muislamu anapoomba dua siku ya Ijumaa, dua yake irishwe. Allah subhanahu wa ta'ala naikubali dua. Itakuja kuelezea ni wakati gani tunapotaja sunan yaumil jum'ah tukitaja zile sunan za siku ya jumaa ndugu islam tukithirisheni kumsalia mtume sallallahu wa wasallam katika siku hii ya leo ya jumaa mtume sallallahu alaihi wasallam alipoelezea fadhail za jumaa akasema fa'tiru minas salati aliya kithirisheni ndani ya siku ya jumaa hapo mniswaliye kwa wingi innallaha allaha malaikatahu yusalluna ala nabi يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد والله اعلم وقوموا إلى صلاتكم